13. fejezet Idióták A Hastings Kutatóintézet vezetőségének súlyos problémával kellett szembenéznie. Mivel a sztártudósuk meghalt, egy újságcikk meg arra célozgatott, hogy az elviselhetetlen személyisége miatt az illető amúgy sem ért el semmit, az intézmény támogatói, a hadsereg, a haditengerészet, több gyógyszergyár, néhány magánbefektető és egy-két alapítvány már is arról beszéltek, hogy felülvizsgálják a meglévő projekteket és átgondolják a további támogatásokat. Így megy ez a kutatásokkal. Ki vannak szolgáltatva a támogatóknak? Ezért aztán a Hastings vezetősége elhatározta, hogy véget vet a nevetséges híreszteléseknek. Evans kutatásai jól haladtak, ez egyértelmű, nem de? Az irodája tele volt jegyzettömbökkel, meg macskakaparással írt egyenletekkel és képletekkel, itt-ott alá is volt húzva pár adat jó vastagon, felkiáltójelekkel megszorva, megszórva, mintha valami nagyon fontos felfedezés lenne. Egy hónap múlva Genfbe kellett volna utaznia, hogy előadást tartson a projektjéről. Csak hogy elütötte egy rendőrautó, mert ahelyett, hogy otthon, helyben futott volna balegcipőben, mint mindenki más, ő az utcán kocogott az esőben. Tudósok. Micsoda különc népség. Ez egyébként külön problémát jelentett. A Hastings kutatóintézet legtöbb tudósa nem volt különc. Legalábbis nem elégé. Teljesen normális, átlagos emberek voltak. Legfeljebb icipicit tűntek ki az átlagból. Nem voltak ostobák, de zsenik sem. Olyanok voltak, mint mindenki más. Mint a legtöbb cég, legtöbb alkalmazottja. Átlagemberek, átlagos munkával, akik néha vezető pozícióba kerülnek, de semmi különöset nem tudnak felmutatni. Olyas valakik, akik nem fogják megváltoztatni a világot, de véletlenségből felrobbantani sem fogják. A vezetőségnek az újítókra kellett támaszkodnia, ám Evans halála után nagyon kevés, igazán tehetséges alkalmazottja maradt az intézménynek. Sokuk nem volt olyan magas pozícióban, mint Kelvin, sőt, volt, aki nem is tudta, hogy újítóként tekintenek rá. De a vezetőség tudta, hogy kiknek az ötleteire érdemes odafigyelni. Azon kívül, hogy fittyet hánytak a higiéniára, még egy komoly probléma volt ezekkel a majdnem zsenikkel. Szinte dédelgették a kudarcot. Nem vallottam kudarcot, hanem tízezer olyan megoldást találtam, ami nem vált be. Idézték folyton Edison-t. Ez tudományos körökben ugyan elfogadható kifogás lehet, a befektetőknek és támogatóknak azonban nem felel meg, mert ők nem kifogásokat akarnak, hanem például a rákos betegek kezelésének új, forradalmi, hosszú távú módszerét. Nem gyógymódot, attól Isten ments, elvégre aki nem beteg, annak nehéz pénzt kihúzni a zsebéből. A Hastings kutatóintézet mindent megtett, hogy a tudósait távol tartsa a sajtótól, kivéve a tudományos szaklapokat, mert azokat úgysem olvassa senki. Erre most mi történt? Az elhúnyt Evans az LA Times 11. oldalán virít, és kiáll a koporsó mellett, Naki? Hát persze, hogy Zott, meg az az átkozott kutya. A vezetőségnek ez volt a harmadik problémája. Zott. Ő tényleg tehetséges volt. Igazi újító. Ezt természetesen senki nem ismerte el, de a nő úgy viselkedett, mint aki tudja magáról. Minden héten okozott valami problémát. Mindig volt véleménye, Ragaszkodott hozzá, hogy a szakcikkei a saját neve alatt jelenjenek meg, és nem volt hajlandó kávét főzni. Viszont az eredményei, vagy Kelvin eredményei? Magukért beszéltek. Az abiogenezis projektet csak azért hagyták jóvá, mert előkerült valami gazdag támogató, aki csak és kizárólag ezt a kutatást óhajtotta finanszírozni. Hát nem különös? A bogaras milliómosoknak mániájuk volt a felesleges légből kapott projekteket támogatni. Ez a bizonyos gazdag illető azt mondta, olvasott egy szakcikket, egy E. Zott nevű tudóstól, egy régi tanulmányt, ami még a kaliforniai egyetem lapjában jelent meg, és érdekelni kezdte, hová juthat az elmélet. Azóta próbálta megtalálni E. Zottot. Zott? Mr. Zott nálunk dolgozik, mondták neki, mielőtt belegondoltak volna a kis turpisság következményeibe. A gazdag fickó meglepetnek tűnt. Csak egy napig leszek a városban, de nagyon szeretnék találkozni Mr. Zottal, közölte. Nagyon kínos. Találkozni vele? A kutatóintézet vezetőségem Berezelt. Mi lesz, ha kiderül, hogy nem is Mr., hanem csak Miss? Egy nő? Úgy biztos nem támogatná a projektet. Sajnos azt most nem lehetséges, mondták. Mr. Zott Európában van egy konferencián. Milyen kár. Akkor talán majd legközelebb mondta a gazdag ember, és hozzátette, hogy néhány évente ellenőrizni fogja a projektet. Tudja, hogy a tudományos munkához idő kell, távolság és türelem. Idő, távolság, türelem. Hát létezik ilyen egyáltalán? Nagyon bölcs meglátás, felelte a vezetőség, és uralkodtak magukon, nehogy tapsikolva ugráljanak örömükben. Köszönjük a bizalmát! Alig távozott a limuzinnyával a gazdag támogató, az intézmény már is felosztotta a jelentős adományt más, ígéretesebb projektek finanszírozására. Még Evansnek is jutott belőle egy kicsi. De akkor jött Evans. Miután a kutatóintézet nagylálkően újra befektetett a ki tudja, mire jó és hol tart munkájába, Berontott a főnöke irodájába, és hisztizett, hogy ha nem támogatják a csinos kis barátnője kutató munkáját, akkor felmond, és magával viszi a káprázatos ötleteit meg a Nobel jelölését. Könyörögtek, hogy térjen észhez? Tényleg elvárná, hogy az abiogenezist finanszírozzák? Nehogy már. De Evans nem tágított, sőt közölte, hogy a barátnője ötletei még a sajátjáinál is jobbak. Akkoriban ezt egy olyan ember zagyvaságának könyvelték el, akinek az agyára ment a csodás szex. De most mit csináljanak? Edison nem is igazi kudarciál mondatát idézgető kollégái elméleteivel szemben Zott elméletei, legalábbis Evans szerint, teljesen helytállóak voltak. Darwin már régen felvetette, hogy minden élet eredete egy egysejtű baktérium, amelyből összetett létformák fejlődtek ki. Emberek, növények, állatok. Zott pedig megszállottként nyomozott azután, hogy az a bizonyos sejt hogyan jöhetett létre. Más szóval a legnagyobb rejtét akarta megfejteni, és ha a kutatásai így folytatódnak, meg is teszi nem vitás. Legalábbis Evans szerint. De a dolog beletelhet, vagy 90 évbe. 90 évbe, amit teljesen felesleges lenne finanszírozni. A gazdag támogató nyilván előbb patkol el. És persze mindenki más is. Aztán volt még egy apróság. A vezetőségnek épp most jutott tudomására, hogy zott terhes mint hajadon és terhes. Lehet ez még rosszabb? Az biztos, hogy zottnak mennie kell. A Hastings kutatóintézet egy erkölcsös intézmény. Ott az ilyesmi nem elfogadható. De az ottot elküldik, mi lesz az innovációval. Nélküle csak néhány ilyen-olyan kutató marad, akik nem igen tudnak felmutatni semmit. Ez pedig alig ha fog nagy összegű támogatásokat hozni. Szerencsére azonban Zott három kollégával dolgozott együtt. A vezetőség azonnal behívta őket, mert meg akartak győződni róla, hogy Zott fontos kutatása Zott nélkül is haladni fog. A látszatot fenn kell tartani. Muszáj, hogy úgy tűnjön, mintha a pénzadományt tényleg arra fordítanák, amire kapták. Amikor azonban a három doktori címmel rendelkező kolléga megjelent, a Hastings vezetősége azonnal tudta, hogy nagy a baj. Kettő beismerte, hogy a kutatás vezetője zott, és nélküle semmire sem jutnának. A harmadik, egy bizonyos Bori Weitz, más taktikával próbálkozott. Azt állította, hogy minden eddigi eredmény az ő érdeme, de amikor egyetlen kijelentését sem tudta értelmes, tudományos magyarázattal alátámasztani, gyorsan lebukott a tudós idióta. A kutatóintézet tele volt tudós idiótákkal, és ez nem is csoda. Az idióták minden vállalathoz bekerülnek, mert jól teljesítenek az állásinterjúj. A vegyész, aki most itt ült velük szemben az irodában, azt sem tudta, hogy kell leírni, hogy abiogenezis. Aztán jött Miss Fresca a személyzeti osztályról. Ő kezdte el terjeszteni a plegykádzott állapotáról, és mivel ehhez volt tehetsége, ha máshoz nem is, délre már az egész intézmény tudta a hírt. Ez rémisztő volt. A plegyka futó tűzként terjedt, és ha a nagybefektetőkhöz is eljut, akkor itt botrány lesz. A nagybefektetők köztudottan utálják a botrányokat. Mit fog szólni Zott gazdag támogatója? A milliómos hatalmas összeget adományozott, miután olvasta Mr. Zott régi cikkét. Mi lesz, ha megtudja, hogy Zott nemcsak hogy nő, de egy terhes hajadon. Egy leányanya. Szent ég. A vezetőség már maga előtt látta, ahogy megjelenik a limuzin, kipattan belőle a milliómos, visszaköveteli a pénzét, majd sietve távozik. Még hogy én ezt támogassam? Egy tudós szajhát Mondaná. Nagy a baj. Valamit kezdeni kell zottal. Mi Rettenetes helyzetbe hozott minket. Korgolta egy héttel később Donatti, és letett az asztalra egy felmondó levelet. Most kirúgnak? Kérdezte zavartan Elizabeth. Szeretnénk ezt a lehető legkevesebb ellenségeskedéssel intézni. Miért rúgnak ki? Milyen jogon? De hiszem maga is tudja. Világosítson csak fel. Elizabeth előre dőlt, összekulcsolta a kezét, a bal füle mögött a graffitzeruzán megcsillant a fény. Maga sem tudta, honnan jött ez a hirtelen nyugalom. Miss freskre repillantott, pillantott, aki buzgóni jegyzetelt. Maga gyermeket vár, jelentette ki Donatti. Ne is tagadja. Igen, terhes vagyok, eddig sem tagadtam. Hogy micsoda? Hülledezett Donátti. Nem tagadta? Úgy van, terhes vagyok, és ennek köze a munkámhoz. De kérem! Nem fertőző betegség. Elizabeth az asztalra tette a kezét. Nem kolera. Senki nem fogja elkapni tőlem a terhességet. Maga aztán pimasz! Fortyogott Donatti. Jól tudja, hogy a nők abba hagyják a munkát, amikor teherbe esnek. De ön nem csak terhes, hanem még férnél sincs. Szégyen. A terhesség egy teljesen természetes állapot. Nem szégyen. Így jönnek világra az új emberkék. Hogy merészeli? Donatti most már kiabált. Még hogy egy nő mondja meg nekem, hogy mi az a terhesség. Mégis mit képzel? Ki maga? Zott meglepődött a kérdésen. Egy nő vagyok, felelte. Mizott! szólt közben Miss fresk. Maga is tudja, hogy az ilyesmi rossz fényt vett az intézményünk erkölcseire. Írja alá a felmondást és vigyél el, ahol mi Nálunk az ilyesmit nem tűrik. Elizabethnek a szemeserem bent. Össze vagyok zavarodva. Ezek szerint azért rúgnak ki, mert terhes vagyok és nem vagyok férnél. Na és a férfi? – Miféle férfi? – Evans? – kérdezte Donatti. – Bármelyik férfi. – Ha egy nő házasságon kívül teherbe esik, kirúgják a férfit is, aki teherbe ejtette? – Mi a feléről beszél? Kelvint kirugták kirúgták volna? – Természetesen nem. – Ha nem, akkor engem sincs alapjuk kirúgni. Donatti meglepetten bámult rá. – csoda? Már ne lenne? Igenis van. Maga a nő, maga lett terhes. Igen, ez így működik, de nyilván ön is tudja, hogy a terhességhez egy férfi spermája is szükséges. Mizott, Most már elég legyen, válogassa meg a szavait! Tehát, ha egy nőtlen férfi teherbe ejt egy hajadont, akkor a férfi számára ez semmiféle következménnyel nem jár. Az élet megy tovább, minden a legnagyobb rendben. Ez nem a mi hibánk! szólt közbe ismét fresk. Nyilvánvaló, hogy ön rá akarta szedni evans hogy kénytelen legyen feleségül venni. Elizabeth kisimított egy tincset a homlokából. Kelvin és én nem akartunk gyereket. Ezért természetesen védekeztünk is. A terhességem a fogamzásgátlás kudarca nem az erkölcsé, és maguknak a világon semmi köze hozzá. Dehogy nem, üvöltötte Donetti. Ha nem tudná, van a terhesség ellen biztos módszer, és A betűvel kezdődik. Ennek az intézménynek meg vannak a szabályai. Mi zott? Szabályok? Elolvastam az intézmény teljes szabályzatát. Felelte nyugodtan Elizabeth. Egyetlen szó sincs ilyesmiről. Íratlan szabály. Tehát jogilag nem kötelez. Donetti sötét pillantást vetett rá. Evans szégyenkezne ön miatt. Nem. Felelte Elizabet üres, de nyugodt hangon. Esze ágában sem lenne szégyenkezni miattam. Csend lett. Ahogy Elizabeth vitába szállt, ellenkezett, szégyenkezés és dráma nélkül, olyan volt, mintha arra számítana, hogy nyerhet. Hogy az övé lehet az utolsó szó. Pontosan emiatt panaszkodtak rám munkatársai. És ahogy arra utalt, hogy a kapcsolata Kelvinnél valami magasabb szférában zajlott, mintha még a halált is túlélte volna. Idegesítő. Elizabeth várta, hogy Donattinak és Fresknek megjöjjön az esze. Mindkét kezét az asztalon nyugtatta. Ha valaki elveszít egy szeretett szemét, rádöbben az egyszerű igazságra. Az idő a legfontosabb. Ezt sokszor mondják, de kevés értik meg. Elizabeth számára nem maradt más, csak a munkája. És most itt ül, az önjelölt erkölcsprédikátorok ítéletére várva, akik közül az egyiknek mintha fogalma sem lenne arról, miként zajlik a fogantatás, a másik pedig, mint oly sok nő, feltételezi, hogy ha elnyom egy másik nőt, azzal szert tesz a hímnemű fejebb valói megbecsülésére. De ami még rosszabb, hogy ez a képtelen párbeszéd egy olyan épületben zajlott, amelyet a tudománynak szenteltek. Befejeztük? kérdezte is felállt. Donati elsápott Elég. Zottnak el kell tűnnie innen a fatjával együtt, és mehet vele a zseniális kutatása meg a halált is túlélő románca, ami pedig a gazdag támogatót illeti majd találnak valami megoldást. Írja alá, követelte, fresk pedig átnyomított Elizabethnek egy tollat. Legkésőbb délig távozzon, pénteki kap fizetést, és tilos bárkinek elárulnia, miért köteleztük felmondásra. Az biztosítását is csak péntekig fizeti az intézmény, csiripelt freszk és a körmével dobolt hozzá a mappáján. Ketjeg az óra, tik-tak. Talán ebből majd tanul, és felhagy a botrányos viselkedéssel. Donatti az aláírt felmondásért nyúlt. És ne hibáztasson másokat, például evans pedig ő kényszerített minket, hogy finanszírozzuk a maga projektjét, közölte a vezetőséggel, hogy ha nem tesszük, akkor felmond. Elizabeth a döbbenettől. Kelvin? Mit csinált? Maga is tudja. Donati kinyitotta az ajtót. Legkésőbb délig távozzon, ismételte freszk, és a hóna alá csapta a mappát. Referenciára ne nagyon számítson, tette hozzá Donati, és kilépett a folyosóra. Protekció. Suttogott rosszalóan fresk.